20. fejezet Naplóvejegyzés 376. szól Végre kész vagyok a marsjáró módosításaival. A trükkös részt a létfentartás biztosítása jelentette. Minden más csak munka volt. Sok munka. Nem nagyon sikerült napra készen tartani a naplómat, úgyhogy itt egy összefoglaló. Először be kellett fejeznem a lyukakat a Pathfinder gyilkos fúrómmal. Aztán meg ki kellett feszegetnem a köztük lévő milliárdnyi burkolat darabot. Jó, igazából 759 volt, de milliárdnak tűnt. Aztán lett egy nagy lyuk a marsjáróban. Lereszeltem a széleit, hogy ne legyenek túl élesek. Emlékszel a popsátrakra? Az egyiknek levágtam az alját, a maradék része pedig pont megfelelő méretű és formájú volt. Zárócsíkokkal hozzá rögzítettem az utánfutó belsejéhez, és miután nyomás alá helyeztem és lezártam a lékeket, ahogy felfedték magukat, kaptam egy szép, nagy, az utánfutóból kidudorodó ballont. A nyomás alatti terület elég nagy, hogy elférjen benne az oxigénátor és a légkörszabályzó. Egy van csak: az LSKK-t kívülre kell tennem. A fantáziadósan elnevezett légkörszabályzó külső komponensével végzi a berendezés a fagyasztás elválasztást. Minek egy csomó energiát a fagyasztásra vesztegetni, ha odakint úgyis rendkívül hideg van? A szabályzó az LSKK-ba pumpálja a levegőt, és hagyja, hogy a mars megfagyassza azt. A levegő egy csőben közeledik, ami a lakfalában lévő szelepen fut át, és visszafelé is egy ugyanilyen csövön jut be. A csövek átvezetése a ballon anyagán nem volt túl nehéz, van egy csomó tartalék foltozó szelepen. Ezek lényegében 10x10 cm-es lakponyvák egy szeleppel a közepükön. Hogy miért van belőlük annyi? Gondolj bele, mi történne egy átlagos küldetésen, ha a szabályzó szelepe elromlana. Az egész küldetést törölni kéne. Egyszerűbb tartalékokat vinni. Az LSKK elég kicsi. Csináltam neki egy polcot a napelemet tárolók alá, és most már minden készen áll rá, hogy majd beköltöztessem a szabályzót és az LSKK-t. De még mindig sok munkám van. Nem siettem, szép nyugodtan dolgoztam. Napi négy órát töltöttem evával, egyébként alakban pihentem. Ezen kívül néha kivettem egy-egy napot, főleg a fájni kezdett a hátam. Nem engedhetem meg magamnak, hogy most lesérüljek. Próbálom majd akrabban frissíteni a naplót. Most, hogy talán tényleg megmentenek, valószínűleg lesznek, akik elolvassák. Szorgalmasabb leszek, és minden nap foglalkozom majd vele. Naplóbejegyzés 380. szól Befejeztem a hőtárolót. Emlékszel a kísérleteimre az RTG-vel, meg a forró fürdőmre? Ugyanaz a módszer, csak előálltam hozzá egy fejlesztéssel. Elsüllyesztettem az RTG-t, nincs többé elpazarolt hő. Fogtam egy nagy, szilárd mintatárolót, akik nem a názánál dolgoznak, azok ezt műanyag doboznak nevezik, bedugtam egy csövet a nyitott tetején, és levezettem a belső filamentet. Aztán az aljára megtekertem a csövet, hogy spirál legyen belőle. Odaragasztottam és lezártam a végét, majd a legkisebb fúrófejemmel több tucatnyi apró lyukat fúrtam bele. A terv az, hogy a szabályzóból visszatérő hideg levegő buborékok formájában haladjon át a vizen. A megnövelt felületi terület jobban közvetíti a hőt a levegőbe. Aztán fogtam egy közepes, rugalmas mintatárolót, simító zárastasak, és megpróbáltam belezárni az rtg -t. Csak hogy az RTG-nek szabálytalan alakja van, ezért nem tudtam az összes levegőt kipréselni a tasakból. Levegő már pedig nem maradhat benne, mert a hő egy része nem a vizet melegíteni, hanem a levegőben tárolódna el, ami túlhevüléshez és a tasak elolvadásához vezet. Sokszor megpróbáltam kipréselni az összes levegőt, de valamennyi mindig maradt benne. Eléggé frusztrált a dolog, amíg eszembe nem jutott, hogy van egy légzsilipem. Beöltöztem, beléptem a kettes légzsilibe, és teljes vákumot csináltam benne. Belepottyantottam az RTG-t a zsákba, amit azután lezártam. Ha, ha tökéletes vákum. Aztán jött a tesztelés. A betasakozott RTG-t a tároló aljára tettem, és felöntöttem vízzel. Az űrtartalma 20 liter, és az RTG gyorsan felmelegítette mindet. Percenként egy fokkal lett melegebb. Hagytam felkúszni a hőmérsékletet 40 fokig, aztán a szabályzó visszatérő levegőt továbbító csövét bevezettem a készülékenbe, és figyeltem az eredményeket. Ó, oh, remekül működött. A levegő nem csak végig bugyogott benne, mint reméltem, de ráadásul a buborékok felkavarták a vizet, így egyenletesen oszlott el benne a hő. Egy óráig hagytam így, aztán kezdett hideg lenni a latban. Az rtg nem tud lépést tartani a lak teljes felületének hőveszteségével. Nem baj, azt már látom, hogy a marsjáró melegen tartásához bőven elég lesz. Újra bekötöttem a visszatérő levegőt elvezető csövet a szabályozóba, és a dolgok visszaálltak a normál kerékvágásba. Naplóbejegyzés 381. szól. A marsi törvényeken gondolkodtam. Ja, tudom, hülyeség, hogy ilyeneken jár az agyam, de hát sok a szabadidőm. Egy nemzetközi egyezmény szerint egyetlen ország sem tarthat igény semmire, ami nem a Földön van. Egy másik egyezmény szerint, ha nem egy adott ország területén tartózkodsz, akkor a tengeri törvények érvényesek rád. Tehát a mars nemzetközi vizeknek minősül. A NASA egy nem militáns amerikai szervezet, a lap pedig az ő tulajdonokat képzi. Ergo, amíg abban tartózkodom, az amerikai törvények vonatkoznak rám. De ha kilépek belőle, akkor már nemzetközi vizeken vagyok. Aztán, ha beszállok a marsjáróba, ismét az amerikai törvényeknél tartunk. És itt jön a vagánysága dologban. Idővel elhajtok majd ezt Kia parellibe, ahol irányítani fogom az Ériz négy landolóját. Erre senki sem adott nekem konkrét engedélyt, és nem is fognak tudni, amíg nem vagyok az Ériz 4 fedélzetén, és nem hozom működésbe a komrendszerét. Amikor majd felszárok az Ériz 4-re, azelőtt, hogy beszélnék erről a Názával, egy nemzetközi vizeken lévő járművet fogok eltulajdonítani. Tehát űrkalóz leszek. ha <gül> űrkalóz. Naplóbejegyzés 383. szól. Talán felmerült benned, hogy mi mással töltöm még a szabadidőmet. Egy nagy részében csak ülök alusta seggemen és tévézek. De te is, úgyhogy ne ítélkezz. És persze tervezem az utazásomat. A Pathfinder díszmenet volt. Végig lapos, sima talajon haladtam, csak a navigáció jelentett némi problémát. A Skiaparellihez vezető úton viszont komoly magaslati változások lesznek. Van egy durva műhold térképem az egész bolygóról. Nem túl részletes, de szerencsém, hogy egyáltalán létezik. A NASA nem számított rá, hogy a laktól 3200 kilométerre fogok vándorolni. Az Acidalia planésa, ahol most vagyok, relatíve alacsonyan fekszik, ahogy a Schia Parelli is, de kettejük közt 10 kilométeres szintkülönbségek vannak. Sok helyen veszélyes lesz a vezetés. Amíg az Acidálian leszek, addig sima utam lesz, de az csak az első 650 kilométer. Utána pedig az Arabia Terra kráterekkel tépázott területe következik. Egy pozitívum azért van benne, és esküszöm, hogy ez egy isteni ajándék. Valamiféle geológiai okból kifolyólag van egy Mort Wallis nevű völgy, ami egyszerűen tökéletes helyen van. Több millió évvel ezelőtt egy folyó volt, most viszont egy völgy, ami majdnem egyenesen a Skiaparelli felé vág bele az Arábia brutális terepébe. Sokkal finomabb talaj biztosít, mint az Arábia terra többi része, a túlsó végén pedig úgy tűnik, szép simán kiemelkedik a völgyből. Az Acidalia és a Mort Valley között 1350 kilométer relatíve könnyű terep vár rám. De a maradék 1850 kilométer, hát az nem lesz ilyen egyszerű. Különösen, ha majd le kell ereszkednem magába, az kiaparellibe. Na mindegy. Martvalisz, fantasztikus. Naplóbejegyzés, 385. szól. A Pathfinder út legrosszabb része az volt, hogy be voltam zárva a marsjáróba. Egy szeméttelteli testszaktó bűzlő szűk térben kellett élnem, mint a kollégiumi éveimben. Dokperges. Komolyan, nagyon gáz volt. Huszonkét szónyi sötét nyomorúság. Száz szólal a megmentésem vagy a halálom előtt tervezek elindulni ezt ki a ellibe, és Istenre esküszöm, hogy letépem az arcom, ha azt az időt, mint a marsjáróban kell töltenem. Kell egy hely, amiben el lehetek, ahol fel tudok állni és tenni pár lépést, anélkül, hogy valaminek neki mennék. És nem, a felszín, amin egy rohadt eva ruhát kell viselnem, nem számít annak. Személyes térre van szükségem, nem 50 kilónyi ruházatra. Ezért ma készíteni kezdtem egy sátrat, amiben lazíthatok, amíg az akuk újra töltödnek, és ahol kényelmesen lefeküdhetek aludni. Nemrég feláldoztam az egyik popsátramat az utánfutó balonjához, de a másik tökéletes állapotban van. Ráadásul rákapcsolható a marsjáró légzsilipjére. A burgonyafarmom előtti időkben a marsjáró mentőcsónak funkcióját látta el. Bármelyik jármű légzsilipjére rákapcsolhatnám, de a marsjárót fogom választani, mert abban van a számítógép és a vezérlés. Így, ha információra lesz szükségem, mondjuk a létfentartásról, vagy arról, hogy hol tart az töltése, hozzá tudok majd férni az Eva nélkül is, szimplán azzal, hogy átsétálok. Utazás közben a marsjáróban tarthatom az összehajtott sátrat, és vészhelyzet esetén ott lesz kéznél. A pop sátor nem az egész hálószobám, hanem annak csupán az alapja, hiszen nem valami nagy, nincs benne sokkal több hely, mint a marsjáróban. Viszont csatlakoztatható a légzsiliphez, úgyhogy kezdetnek egyáltalán nem rossz. A tervem az, hogy megduplázom a padlófelületét, valamint a magasságát, és azzal már szép nagy teret nyerek magamnak. A padlóhoz a pop sátrak eredeti padlóanyagát kell használnom, máskülönben a hálószobában egy nagy hörcsöglabda lesz. A lak ugyanis rugalmas, és a feltöltött nyomással akkor gömbé kerekedik ki. Az meg nem egy hasznos forma. Ennek elkelülésére a lak és a popsátrak padlója speciális anyagból készült. Sok kis szegmensként bomblik szét, amelyek nem nyílnak ki 180 foknál jobban. Így az egész lapos marad. A popsátornak egy hadszög az alapja. Egy másik ilyen alapon megmaradt abból, ami most az utánfutó balonja. Ha kész leszek vele, a hálószobám két szomszédos hadszögből áll majd. Körülöttük falakkal és egy durva plafonnal. Jó sok ragasztóra lesz szükségem hozzá. Napló bejegyzés 387. szól A popsátór 1,2 méter magas. Nem kényelemre tervezték, hanem arra, hogy az astronóták összekuporodjanak benne, amíg a társaik megmentik őket. Nekem két méter kell. Azt akarom, hogy fel tudjak benne állni. Nem hiszem, hogy ez olyan nagy kérés lenne. Papíron ez nem egy bonyolult dolog. Csak megfelelő formákra kell vágnom a ponyvát, össze kell ragasztanom azokat, majd az egészet hozzá kell toldanom a már létező ponyvához és padlóhoz. Csak hogy elég sok ponyváról beszélünk. A küldetést hat négyzetméterrel kezdtem, aminek nagyját már felhasználtam. Főleg a rés lezárására, miután a lak felrobbant. Rohadt egyes légzsilipp. Nem mindegy, a lényeg, hogy a hálószobámhoz 34 négyzetméternyi anyagra van szükségem. Sokkal többre, mint amennyi maradt. De szerencsére van egy alternatív lakponyba forrásom. A lak. A baj csak az, próbál lépést tartani, ez elég komplikált tudomány, hogyha lyukat vágok a lakba, nem marad meg benne a levegő. Ki kell eresztenem a nyomást a lakból, ki kell vágnom belőle a tervezett darabokat, majd újra össze kell raknom. Kisebbre. A mai napot a szükséges ponyvadarabok pontos méreteinek kikalkulálásával töltöttem. Jobb, ha ezt nem cseszem el, úgyhogy háromszor ellenőriztem a számításaimat, és még egy papírmodellt is csináltam róluk. A lak egy kupola. Ha a padló mellől vágok ki belőle, a maradék ponyvát lehúzhatom a helyére, és lezárhatom. A lak az válik majd, de ennek nincs jelentősége, amíg a nyomást megtartja. Csak 62 szólik kell kitartania. Egy feedstollal felrajzoltam a falra a formákat, majd hosszú időn át újra lemértem őket, és újra meg újra megbizonyosodtam róla, hogy rendben vannak. Ez volt a mai munkám. Nem tűnhet soknak, de a számításokkal és a tervezésekkel elment az egész nap. Most már ideje vacsoráznom. Hát, hetek óta burgonyát eszem. A háromnegyed adagos terv szerint még mindig ételcsomagokkal kellene táplálkoznom, de a háromnegyed adagos terveket nehéz kivitelezni. Ezért most burgonyát eszem. Van elég, hogy kitartson a úgyhogy éhezni nem fogok. Viszont rohadtul elegem van belőle. Ráadásul sok rostot tartalmaznak, szóval maradjunk annyiban, hogy jó, hogy én vagyok az egyetlen ember a bolygón. Öt ételcsomagot eltettem különleges alkalmakra. Mindre ráírtam a nevét. A távozást akkor eszem meg, amikor elindulok a Parellihez. A félutont akkor, ha megtettem 1600 km. -t az érkezést pedig akkor, ha célba jutottam. A negyediknek az a neve, hogy túléltem valamit, aminek meg kellett volna ölnie, mert kurva biztos, hogy történni fog valami útközben. Lerobban a marsjáró, végzetes aranyteret kapok, ellenséges marslakókba futok, vagy valami más fasság. Ha így lesz és túlélem, ez az ételcsomag lesz a jutalmam. Az ötödiket a kilövés napjára tartogatom. A címkéjén az áll, utolsó vacsora. Lehet, hogy nem a legjobb név. Naplóbejegyzés 388. szól. A krumplival kezdtem a napot, aztán leöblítettem egy kis marsi kávéval. Így nevezem a forró vízben felódott koffeinpirulát. Az igazi kávéból hónapokkal ezelőtt kifogytam. Az első dolgom a lak alapos leltározása volt. Ki kellett vinnem mindent, aminek baja származhat az atmoszféra elvesztéséből. Persze a lak teljes felszerelése megtanult már repülni a pár hónappal ezelőtti nyomáscsökkenéskor, de ez a mostani kontrollált esemény lesz, és akkor akár már jól is csinálhatom. A legfontosabb a víz. Amikor a lak felrobban, 300 liter víz sublimálódott. Ez most nem fog megtörténni. Leszíptam a víz visszanyerőt, és lezártam az összes tartályt. Ezután már csak összegyűjtöttem a sok szírszart, és bedobáltam őket a hármas légzsilibbe. Mindent, ami esetleg nem viselné jól a vákum közeli állapotokat. A tollakat, a vitamin valószínűleg szükségtelen, de nem kockáztatok, az orvosi készleteket, stb. Aztán tervszerűen lekapcsoltam a lakrendszereit. A kritikus alkotóelemeket úgy tervezték, hogy túléljék a vákumot. A lak, de kompressziója egyike volt a sok forgatókönyvnek, amiket a NASA számításba vett. Egyik rendszert kapcsoltam le gondosan a másik után, a végére hagyva magát a fő számítógépet. Beöltöztem és csökkentettem a lak nyomását. Legutóbb a ponyva összeomlott és minden szétbarmolt, de ilyesminek nem kellene megtörténnie. A kupolát főleg a légnyomást tartja meg, de vannak benne rugalmas tartórudak is, amelyek a ponyvát kitámasztják. Így lett összeállítva. Figyeltem, ahogy a ponyva lágyan rárogy a rudakra. Hogy biztos legyek a dekompresszióban, a kettes légzsilip mindkét ajtaját kinyitottam. A hármas légzsilipet hagytam, ahogy volt. Azt tartott a nyomás alatt a belehányt vacskaimat. Aztán felvagdostam a rohadékot. Nem anyagmérnök vagyok, a hálószoba tervem sem valami elegáns, csak egy hat méteres terület egy plafonnal. Nem, nem lesznek benne pontos szögek és sarkok, a nyomó nem szeretik az olyanokat, hanem felfújódik majd egy nagyjából kerek formára. Ez minden esetre azt jelenti, hogy csak két bazinagy ponyva kell kivágnom, egyet a falaknak és egyet a tetőnek. A lak megcsonkítása után lehúztam a padlóra a maradék ponyvát és ráragasztottam. Állítottam már fel kemping sátrat? Belülről? Páncérruhában? Marha frustráló volt. Megnöveltem a nyomást egyhúszat atmoszférára, hogy lássam, meg tudja-e tartani. <gül> hát persze, hogy nem tudta. Lékek mindenfelé. Ideje megkeresni őket. A földön az apró részecskék hozzácsapódnak a vízhez, vagy elkopnak. A marson viszont csak úgy elvannak. A homok felső rétege olyan, mint a hintőpor. Kimentem egy tasakkal, és megkapargattam vele a felszínt. Kaptam normál homokot, de kaptam bőven port is. A lakban megtartottam az egyhúszad atmoszférát, a rendszer folyamatosan utántöltötte a szivárgó levegőt. Megnyomkodtam a tasakot, hogy a legkisebb részecskék kilebegjenek belőle, és ezeket szívni kezdték maguk felé a lékek. Ahogy megtaláltam, gyantával lezártam őket. Órákba telt, de végül sikerült mindet befoltozni. Komolyan mondom, elég szedett-fedetten nézett ki a lak. <gül> az egyik oldala alacsonyabb, mint a többi. Össze kell majd görnyedtem alatta. Megemeltem a nyomást egy teljes atmoszférára, és vártam egy órát. Nem volt szivárgás. Hosszú, fizikailag megterhelő nap volt. Nem vagyok teljesen kimerülve, mégsem tudok aludni. Minden hangtól összeszarom magam. Mi az? kiúkattalak? lak? Nem? Oké. Okay. Mi volt ez? Ja, semmi. Oké. Okay. Borzalmas érzés, hogy az életem a saját rehány kézi munkámtól függ. Ideje felhasználnom egy altatót az orvosi készletből. Naplóbejegyzés 389. szó. Mi a fenéből vannak azok az altatópirulák? pirulák? Délvaga. Két csésze marsi kávé után kicsit felébredtem. Nem fogok többet bevenni azokból a pirulákból. Nem, mintha munkába kellene mennem reggelente. Minden esetre, mint ahogy már rájöhettél abból, hogy nem vagyok halott, a lak légmentes zárása kitartott az éjjel. A ragasztások alaposak. Baromi rondák, de alaposak. A mai feladatom a hálószoba volt. Sokkal könnyebbnek bizonyult az összeillesztése, mint a lak befoltozása, mert ehhez nem kellett Eva ruhát viselnem. Az egész munkát a lak belsejében végeztem el. Miért ne? Hiszen ez csak ponyva. Ha kész vagyok vele, feltekerem és kiviszem a légzsilipem. Először végeztem kis műtétet a megmaradt popsátron. A marsjáró légzsilip csatlakozását és a körülötte lévő ponyvát megtartom, de a többinek mennie kell. Hogy miért szabadalom szét a ponyvát, csak azért, hogy utána még több ponyvával helyettesítsem. A szegések miatt. A náza jó a dolgok elkészítésében, én viszont nem. A hálószóban nem a ponyva, hanem a szegések miatt lesz veszélyes, és kevesebb hosszal kell számolnom, hanem a már létező pop használom. Miután szétvágtam a megmaradt sátrat, zárócsíkkal összeillesztettem a két sátorpadlót, majd a helyükre ragasztottam az új ponyvadarabokat. darabokat. Mennyivel könnyebb volt mindez az eva ruha nélkül? Sokkal könnyebb. Ezután nem kellett, és erre ismét lakban került sor. Behoztam egy eva ruhát a sátorba, és bezártam a mini légzsili pajtaját. Beízítottam a skafandert, a sisakot nem tettem fel rá, és beállítottam, hogy csináljon 1,2 atmoszféra nyomást. Ez beletelt egy kis időbe, és ki kellett kapcsolnom rajta néhány vészjelzőt. Hé, hey, mintha nem lenne felhelyezve a sisak. Elhasználta az N2 palack nagy részét, de végül sikerült elérnie a kellő nyomás szintet. Aztán üldögéltem és vártam. Lélegeztem. Az űrruha szabályozta a levegőt. Minden rendben volt. Figyeltem a szkafander kijelzőit, hogy lássam, ha elveszett levegőt kell pótolnia, de egy órány eseménytelen várakozás után sikeresnek könyveltem el a tesztet. Feltekertem a hálószobat, Igazából összegyúrtam, és kivittem a marsjáróhoz. Tudod, elég sokszor kellett beöltöznöm mostanában. Lefogadom, hogy ez is egy rekord. Az átlag marsi asztronóta hány evát végezhet? Egyvenet? Én már több százon vagyok túl. Miután behoztam a cuccot a marsjáróba, belülről a légzsílibhez illesztettem, majd meghúztam egy kioldót. Továbbra is viselem az eva ruhát, mert nem vagyok idióta. A hálószoba kilőtt. Három másodperc alatt telt meg levegővel. A nyitott közvetlenül belevezetett, és úgy tűnt, tartja a nyomást. Akárcsak korábban úgy hagytam egy óráig, és remekül működött. A lap betapasztásával ellentétben ez elsőre sikerült, leginkább azért, mert nem abban a rohadt evaruhában kellett dolgoznom. Eredetileg úgy terveztem, hogy egész éjjel úgy hagyom a hálószobámat, és majd reggel ellenőrzöm az állapotát. Csak hogy belefutottam egy problémába. Ez esetben nem tudok kimenni. A marsjárónak egyetlen légzsilipje van, és ahhoz most a hálószoba van csatlakoztatva. Csak úgy tudok kijutni, ha leválasztom, amiután nem tudom újra csatlakoztatni és nyomás alá helyezni, mert azt meg csak a marsjáron belülről lehet. Egy kicsit ijesztő. Amikor először alávetem majd a szobát egy egész éjszakás tesztnek, én is benne leszek. De ez majd később jön. Mára eleget dolgoztam. Naplóbejegyzés 390. szól. Szembe kell néznem a tényekkel. Kész vagyok a marsjáróval. Nem érzem úgy, mintha kész lennék, pedig így van. Élelem 1692 burgonya, vitaminpirulák. Víz 620 liter. Menedék Marsjáró, utánfutó, hálószoba. Levegő a marsjáró és az utánfutó együttes tárót mennyisége 14 liter folyékony O2, 14 liter folyékony N2. Létfenntartás, oxigenátor és légkörszabályzó. 418 órányi egyszerhasználatos CO2 szűrők vészhelyzetek esetére. Áram 36 kWh tárolva. Szállító kapacitás 29 napelemhez. Fűtés 1400 W RTG. Házi készítésű hőtároló a szabályzó visszatérő levegőjének melegítésére. Tartalék elektromos fűtőberendezés a marsjáróban. Diszkó? Hmm, egy életre elegendő mennyiség. A 44. szólon indulok, tehát még 59 szolon van rá, hogy mindent leteszteljek és megjavítsam, ami nem működik. Aztán el kell döntenem, mit viszek magammal és mit hagyok itt. Meg kell terveznem az utamat a parellihez egy szemcsés műhold térképpel, és törnöm kell a fejem, hogy eszembe jusson bármi fontos, amit elfelejthettem. A hatodik szólóta más sem akartam, mint elhúzni innen a fenébe, de a lak elhagyásának gondolata most kurvára ijesztő. Bátorításra van szükségem. Meg kell kérdeznem magamtól, mit tenne egy Apollo asztronauta? Ledöntene három viszkiszort, Elhagytanak a korvettjével a kilövő állomáshoz, aztán repülne a holdra egy parancsnoki modulba, ami kisebb, mint a marsjáron. Öregem, azok a fickók aztán vagányak voltak.